За рік, що минув, жодного разу. Саме про цей ватман я намагався не думати останні дні. То була моя друга практика і моє перше конструкторське бюро. Ще я не знав про існування Магди. На практиці нас із курсу було троє – Віта Глощук, Толик Бутмирець і я. Тоді під час цієї практики я остаточно зрозумів, що моя спеціальність – інженер-конструктор. Яке це було велике, задимлене місто. Ми відразу загубилися в ньому, довго добирались від гуртожитку, в якому нас поселили, до машинобудівного заводу. Можна по-різному розповідати про той час. Про захоплені, вітані очі, які мене супроводжували весь цей місяць, про те, як спершу нам не давали ніякої роботи. Можна, усе можна. Тоді я переконався у цьому». Сектор конструкторського бюро, до якого я був прикріплений, розробляв удосконалення до верстата, який мав зменшити витрати металу. Одного разу в обід я заглянув у креслення. Мене самого вразила ідея, що прийшла до голови. А що, коли зробити не так, як вони пропонують, а? Я не знав, як саме, але вже щось у мені продзвоніло. Два дні і дві ночі я сидів над своїм кресленням. Я працював, мов, у гарячці – а Віта заварювала мені міцний чай. Віта заварювала чай, а Толик підсміювався з моїх старань, з моєї оглашеності, а заодно з Віти. Я сказав, можна розповідати про цей місяць по-всякому. Можна розповісти і про Вітини очі, які я побачив, коли розплющив свої. Я задрімав на кілька годин після другої безсонної ночі. «Як ти?» – опинилася тут. Безглуздо про я – Бо ж знав, що сам замикав двері зсередини. Толика тієї ночі в нашій кімнаті не було, а Віта пішла до себе, коли я поставив на ватмені останній штрих. Тс. приклала пальці до вуст. Вона поцілувала мене, потім я її. Потім ми кохалися двічі за ніч. Віта виявилась класною дівчинкою в ліжку. Я не знаю, де зараз Віта Лущук. Я нічого тоді не почував до неї. Ми лишилися добрими друзями, тепло попрощалися на пероні після випускного балу. Пригадую, Віта шмокнула мене в щоку, я помітив, як заволоклись легким туманом її зеленкуваті очі. Поруч зі мною стояла Магда і добродушно трохи зверхньо посміхалися. Віта належала минулому, моєму минулому. Магді належало моє майбутнє. Поїзд з Вітою від'їжджає і від'їжджає. Я довго дивлюся вслід. «Дурне теля віта», – думаю я. Магда посміхається. «Їй належить моє майбутнє». «Я вертаюсь до цієї миті. Їй чогось таки не вистачає». «Щось Магда мені сказала тоді. Щось сказала, коли вже поїзд від'їхав». «Вона зараз плакатиме, Любчику», – сказала Магда. «Цілу дорогу плакатиме». «Чому ти так вирішила?» – оцікавився я. «Що відповіла Магда, я не зміг пригадати». Правда, пригадую, як ми вийшли на перстанційний майдан і пили воду з сиропом. Пригадую, як граційно відставивши пальчик, тримала Магда склянку. Як вона посміхалась до мене. І навіть те, що все-таки погляд її був трохи настороженим. Але мені пора вертатись. До тієї другої практики. До того, як я ніс ватман на завод, а поруч ішла віта і щебетала «Який я геніальний». Можна розповідати і про це. І про цю тріумфальну дорогу. Про те, що я подумав десь уже перед самою прохідною. Віта буде мені гарною дружиною. Телефон озвався несподівано. Я кинувся до нього стрибком, наче звір на здобич. Цей дзвінок мав мене порятувати. Якщо він від Каті, якщо Лариса мала їй дати мій номер, я слухаю. Це твій брат озвалася трубка. «Брат, Мешко, ти?» «Це Яромир». Голос був тихим, не таким, як тоді, коли ми їхали у машині. «Чого вам треба?» спитав я, навіть не намагаючись приховати глухого роздратування. «Та от, вирішив подзвонити», озвався той, хто називав себе Яромиром, після невеличкої паузи. «Чомусь мені здалося, що тобі зле. Дуже зле, мій брате». «Ідіть до біса», – сказав я. «Навіщо я вам потрібен? Як ви мене знайшли?» «Як знайшов, то вже інша річ». «Але мені прикро за себе і за тебе», – він промовляв розміреним голосом. «Прикро, бо…» «Та тобі цього не зрозуміти. Ти не був у шкурі людини, від якої колись відмовились, яка раптом відкрила, що вона може бути ліпшим сином, ніж той, інший» кого любили, ростили і голубили, яка все життя боролась, щоб чогось у цьому світі досягти, і таки досягла більшого, незмірно більшого, ніж той, інший. А ти? Ти боровся, мій брате. Я тебе питаю, як ти жив? Чиїм життям? Ти здатен відповісти? «Я жив, як умів», – відповів я. «Але якби не жив, це не означає, що мене треба переслідувати». «Може, прийти до тебе?» «Навіщо?» Доки він збирався з думками чи чомусь там замовк, я поклав трубку. «Невже я боявся візиту цього дивного чоловіка?» «Дивного? А може небезпечного?» «Чого він хоче насправді? Чим дорікає?» «Щось у його словах таки? Ні, краще про це не думати». «Може, він ще зателефонує?» – подумав я. Але телефон так і не озвався. «Ось він!» Аркуш ватману, який я зберіг з цієї практики. Який скрізь возив за собою. Можна його порвати, але навіщо? Розрахунок і так зроблено. Я поставив ватман до стіни і пішов на кухню. Відчинив холодильника, узяв недопиту пляшку і налив собі повну склянку горілки. Випив залпом, закашлявся. Коли сльози пройшли, побачив у напіввідчинених дверця та холодильника на полишці маленьку пляшечку. Дістав її, відкрутив кришку і висипав до рота всі десять чи скільки там білих таблеток. Я ковтав і давився таблетками. Вони були гіркі, тож мусив випити ще одну склянку пекучої безбарвної рідини. Правда, склянка вийшла неповною, довелося доливати банальної зеленки –